Берт Джордан Велике полювання. Розділ двадцять другий Дозорці. Все відбувається не так, як я сподівалася, пробормотіла Морей не чекаючи, що Лан їй відповість. Довгий, полірований стіл перед нею був захаращений книгами та паперами, сувоями, манускриптами, запелюженими від тривалого зберігання, пошарпаними через вік, інколи пошматованими так, що лишилося хіба кілька сторінок. Здавалося, що книжкові полиці від підлоги до стелі, з трьома отворами для вікон, дверей та каміна, і є стінами цієї кімнати. Біля столу стояли крісла з високими спинками, м'якими сидіннями, але на половині з них, як і на кількох невеличких столиках, теж високими стосами громадилися книжки. А частина книжок та сувоїв пергаменту знайшла собі місце навіть під столиками. Проте не весь цей розгардіяж спричинила морей. А тільки той невеличкий, що був на столі перед нею. Вона підвелася з-крісла і, наблизившись до вікна, кинула погляд крізнічну нічну темряву, туди, де блимали вогники селища не дуже далекі. Погоня їй тут не загрожувала. Нікому і нагадку не спаде, що вона вирушала сюди. «Звільнити думки і розпочати з самого початку подумала вона. Ось і все, що я мушу зробити. Ніхто з мешканців села не підозрював, що дві літні сестри, котрі мешкають у цьому затишному будиночку, можуть бути айс-седай. Тифанова Криниця – крихітне грильниче село, загублене серед трав'янистих рівнин Арафелу. Не те місце, де комусь таке може спасти нагадку. Селяни зверталися до сестер за порадами у селяких життєвих негараздах і за зіллями від тих чи інших хвороб. І цінували їх як жінок, що несуть на собі милість світла, але не більше. Аделіс та Вандін так давно з власної волі усамітнилися, що навіть у Білій Вежі мало хто згадував про те, що вони й досі живі. Вони вели тихомирне життя в товаристві одного охоронця, що залишився біля них. Такого ж літнього, як і вони самі, все ще сподіваючись написати історію світу після світотрощі, і додати до неї і те, що вдасться дізнатися про часи ще старіші. Написати колись. А для цього треба було зібрати стільки фактів, розгадати стільки загадок. Не було кращого місця, де Морейн могла би знайти інформацію про все, що її цікавило. Але от біда. Такої інформації вона не знаходила. Її увагу привернув якийсь рух, і вона обернулася. Лан стояв обіпершись об камін, викладений з жовтої цегли. Незворушний, наче кам'яна брила. «Ти пам'ятаєш, як ми вперше зустрілися, Лане?» Вона чекала на якийсь знак, інакше б не помітила, як мимоволі смикнулася у нього брава. Не так часто вдавалося їй його здивувати. Це була тема, якої жоден із них ніколи не торкався. Майже двадцять років тому вона, тоді ще насправді юна, саме настільки, щоб називатися юною, заявила йому з непохитною зарозумілістю юності, що ніколи більше не заговорить про це, і від нього сподівається на таке ж мовчання. «Пам'ятаю!» – ось і все, що він сказав. «І гадаю, ти й досі не хочеш вибачитися. Ти вкинув мене у ставок». Вона не посміхалася, хоча тепер бачила в цьому і комічну сторону. Я змокла тоді до нитки, а на дворі була, як ви кажете в поробіжжі, провесна. Я ледь не задубіла. Пригадую, я розклав багаття. і розвісив навколо ковдра, аби ти могла зігрітися на самоті. Він поворушив коцюбу і дрова в камінь і знову повісив її на гак. У порубіжних землях навіть літні ночі були холодні. Також пригадую, що вночі, коли я заснув, ти вивернула на мене половину того ставка. Нам обом не довелося би нахапатися дрежаків, якби ти просто одразу сказала мені, що ти айс сидай, замість це демонструвати. І не намагалася прозлучити мене з моїм мечем. Це не найкращий спосіб знайомитися з порубіжцем. Навіть для молодої дівчини. «Я й насправді була тоді молода, а ти був таким самим здоровим, як і тепер, і не приховував свою шаленість, як ти робиш це зараз. Я не хотіла, щоб ти дізнався, що я айс седай. Мені тоді здавалося, що ти зможеш розкутіше відповісти на мої питання, якщо цього не знатимеш». Вона замовкла на мить, пригадуючи роки, що минули з їхньої зустрічі. Добре, що їй пощастило знайти собі товариша, який розділив із нею її шлях. А в перші тижні по тому ти думав про те, що я можу попросити тебе пов'язатися зі мною нерозривними узами. Я одразу зрозуміла, що мені потрібен і саме ти. Я про це не здогадувався, сухо відказав він. Був надто заклопотаний тим, як доправити тебе до Чачина, і при цьому... Шкуру зберегти. Ти ж кожної ночі радувала мене новим сюрпризом. Мурахи мені запам'яталися найкраще. Гадаю, упродовж тієї подорожі я жодного разу спокійно не виспався. Згадуючи, вона дозволила собі легенько посміхнутися. Я була молода, повторила вона. А чи не мулюють тобі твої пута тепер, після всіх цих років? «Ти не такий чоловік, аби миритися з повідком навіть таким невагомим, як мій?» «Ні», – говорив він спокійно, але знову взявся за Коцюбу і з силою пошурував у вогні, у чому не було жодної потреби. Іскри шугонули в димохід. «Я зробив вибір із власної волі і знав про наслідки». Коцюба грюкнула, повертаючись на гак, а він – Церемонно вклонився Морей. «Маю за честь служити вам, Морейн, айс седай! Так завжди було і так завжди буде!» Морейн хмикнула. «Твоя сумирність, Лане Гайдіне, завжди вище за гординю, яку можуть дозволити собі королі, маючи за спинами незліченні війська. І так було з першого дня, коли я тебе зустріла. «Навіщо всі ці розмови про давно про минулі дні, Морейн?» Вона всоте, а може це їй лише так здалося, зважила кожне слово, перш ніж промовити. «Коли ми залишали Тарвалон, я зробила певне розпорядження. До кого перейдуть твої узи, якщо зі мною щось станеться?» Він мовчки дивився на неї. «Коли ти відчуєш мою смерть, «Ти змушений будеш негайно відшукати мою наступницю. Я не хотіла, щоб це стало для тебе несподіванкою». «Змушений!» Тихо і розгнівано видихнув він. «Ніколи раніше ти не використовувала узи, аби мене змушувати. Мені здавалося, ти рішуче не схвалювала такі речі». «Якби я цього не зробила, моя смерть звільнила би тебе від зв'язку» і ти не мусив би виконувати навіть найкатегоричніший мій наказ. Я не дозволю тобі загинути в марній спробі помститися за мене, і не дозволю тобі повернутися до твоєї самотньої війни в гнилолісі, бо вона теж є марною. Війна, яку ми ведемо, це та ж сама війна, якщо ти тільки погоджуєшся так на неї дивитися. І я подбаю, аби ти бився в ній, маючи мету, Мене не влаштовує, аби ти мстився чи знайшов собі безславну смерть у гнилої лісі. А ти передбачаєш свою скору смерть? Голос у нього був тихий, обличчя не виражало жодної емоції, наче він був скелею, занесеною снігами. Вона багато разів бачила таку його поведінку, і зазвичай це віщувало, що він не тямиться з гніву. Може, ти спланувала щось без мене, і воно має призвести тебе до загибелі? Чому я тішуся, що в цій кімнаті нема ставка? пробурмотіла вона, а тоді звела руки догори, бо він закам'янів, ображений до глибини серця її жартівливим тоном. Я щодня чекаю на смерть. Утім, як і ти, хіба може бути інакше? Зважаючи на те завдання, яке ми виконуємо багато років. Тепер, коли йдеться до розв'язки, смерть стає ще більш вірогідною. Якусь мить він розглядав свої великі і широкі долоні. «Я ніколи не думав», – повільно промовив він, – «що з нас двох я помру не першим». Певним чином навіть у найгірших обставинах мені завжди здавалося – він різким рухом потер руки. Якщо є вірогідність, що мене передадуть комусь, наче кімнатне песятко, я хотів би принаймні знати, до чиїх рук я перейду. — Я ніколи не дивилася на тебе, як на песятку, — гнівно сказала Морель. — І Мірель теж так не вважає. — Мірель, — скривив він рота. — Так, це ж мала бути, котра зі зелених. Чи якась жовторота дівча, щойно піднесена до статусу повноправної сестри. Якщо Мірель може справлятися з трьома своїми охоронцями, можливо, вона і з тобою впорається. Хоч я знаю, що вона хотіла би залишити тебе біля себе, все ж пообіцяла передати твоє зобов'язання іншій айседай, коли знайде таку, що підійде тобі краще. Отже, не посядко, а пакунок. Міраєль виконуватиме роль передаткової ланки. Морейн та навіть Зелені не ставляться так до своїх охоронців. За останні чотири сотні років жодна Айс Седай не передавала узи, що зв'язують її з охоронцем іншій. А ти маєш намір так вчинити зі мною, та ще й двічі. Це вже зроблено, і я не стану нічого міняти. Сліпи мене світло, якщо мене передаватимуть з в рук руки. Чи ти хоч маєш уявлення, в чиїх руках я зрештою опинюся? Те, що я роблю, я роблю заради твого ж блага. А може і для блага ще когось. Цілком можливо, що Мірель знайде жовторота дівча, що й не піднесена до статусу сестри. Адже саме так ти сказав. І цій дівчинці знадобиться охоронець. Загартований у битвах, досвідчений та бувалий. Знадобиться людина, котра може вкинути її до ставка, якщо буде треба. Ти багато чого можеш дати, Лане. І було б гріхом, гіршим за той, про який торочать білоплащники, аби все це пропало в безіменній могилі, або дісталося гайворонню, а не послугувало якійсь жінці. Так, я вважаю, ти будеш їй дуже потрібний. У Лана трохи розширилися очі. Це було рівноцінно тому, якби інший чоловік задихнувся від приголомшливого здогаду. Він двічі відкрив рота, перш ніж зміг заговорити. «І кого ти маєш на увазі, коли кажеш...» Вона не дала йому договорити. «Ти впевнений, що твої узи тобі не муляють, Лане Гайдіне?» чи ти лише вперше зараз усвідомив, наскільки міцний та глибокий цей зв'язок. Ти можеш опинитися поряд із якоюсь юною білою, з логікою замість серця, чи поруч з молодою коричневою, яка бачитиме в тобі лише пару рук, аби носити за нею її книжки та записи. Я можу передати тебе кому захочу, як пакунок чи як кімнатне песятко, і тобі нічого не залишиться, як підкоритися. Ти певний, що тебе це не обтяжує? Так ось навіщо вся ця розмова, скрипнув він зубами. Очі його горіли синім полум'ям. Рот скривився. Вперше відколи вона його знала, неприхований гнів проступив на його обличчі. Вся ця балаканина була лише випробуванням випробуванням, аби придивитися, чи зможеш ти зробити так, аби твої узи мені дошкуляли. Після всіх цих років, з того дня, коли я присягнув тобі, я скакав туди, куди ти говорила мені скакати, навіть якщо вважав це дурістю, навіть якщо у мене були підстави скакати в іншому напрямку. Тобі не треба було нагадувати мені про узи, аби змусити мене щось робити. Одне твоє слово. І я спостерігав, як ти наражаєшся на небезпеку. І тримав руки по швах, хоча хотів я геть іншого. Витягти меча і прорубати тобі шлях до безпеки. І після цього ти мене випробовуєш. Це не випробування, Лане. Я казала чесно, нічого не перекручуючи. І я зробила так, як я сказала. Але у Фалдарі я почала питати себе, чи ти й надалі цілковито зі мною. Очі його поглянули сторожко. Пробач мені, Лане, я не стала би робити шпарини в стінах, які ти так намагався зберегти цілими. Але я маю знати. Чому ти так повівся зрандом? Він змигнув. Вочевидь, цього він не сподівався. Вона знала, на які слова він очікував і не збиралася відступати тепер, коли він втратив рівновагу. «Ти привів його до Амерлін, навчивши його говорити і поводитися, наче він уроджений лорд із порубіжжя та воїн. Це певною мірою відповідало тій ролі, яку я для нього готувала. Але я ніколи не казала тобі навчати його таких речей. То чому, Лане?» «Мені здалося, що так буде правильно». Щеня вовкодава одного дня має зустрітися зі своїм першим вовком. Але якщо вовк побачить, що перед ним лише щеня, він його вб'є. Молодий вовкодав має бути вовкодавом в очах вовка, навіть більше, ніж у власних очах. Так ось, якої ти думки про Айс Седай, про Амерлін, про мене. Ми вовки, які прагнуть загристи твого молодого вовкодава. Лан похитав головою. «Лана, ти знаєш, хто він такий? Ти знаєш, ким він мусить стати?» «Мусить. Заради чого я працювала з першого дня нашої зустрічі? І ще раніше? Ти тепер сумніваєшся в тому, що я роблю?» «Ні. Ні, але...» Він помало брав себе в руки. Знову зводив навколо себе стіни. Але вони ще не були відбудовані до кінця. Скільки разів ти казала, що Таверен затягує усіх навколо себе, наче вир затягує гілочки? Можливо, мене теж затягнуло. Я лише знаю, що це видавалося мені правильним. Цим селюкам потрібний був хтось на їхньому боці. Принаймні Ранду. Морейн, я вірю в те, що ти робиш. Навіть зараз, коли я цього не знаю і наполовину. Вірю так само, як я вірю в тебе. Я не просив тебе звільнити мене від уз і не проситиму. Хай які ти маєш плани щодо того, аби померти, а мене кудись безпечно прилаштувати. Я із задоволенням намагатимуся, щоб ти залишилася живою, а твої плани щодо мене не справдилися. Та, Верен, зітхнула Морейн, може справа і в цьому. Замість того, аби скаровувати тріску, що пливе течією, я намагаюся провести колоду крізь річкові пороги. Щоразу, коли я намагаюся цю колоду підштовхнути, вона штовхає мене. І що далі ми просуваємося, колода ця тільки більше є. Але я повинна провести її до кінця. Вона легенько розсміялася. Я не буду дуже засмучена, мій старий друже, якщо ти поламаєш ці мої плани. «А тепер іди, будь ласка. Мені треба подумати на самоті». Лан повагався хіба секунду перед тим, як повернутися до дверей. Але Морейн не змогла в останню секунду не запитати його про ще одне. «А ти колись мріяв про щось інше, Лане?» «Всі люди мріють. Але я знаю, мрії – це лише мрії». А ось це, він торкнувся руків'я свого меча, справжнє. Стіни знову стояли на своєму місці. Високі і непроникні, як завжди. Коли він пішов, Марень трохи посиділа, відкинувшись на спинку стільця, дивлячись у вогонь. Вона думала про найнів і про тріщини в стіні. Не докладаючи зусиль, не роздумуючи над тим, що вона робить, Ця молода жінка проробила тріщини в захисних стінах Лана і посіяла в них насіння повзучих рослин. Лан вважав, ніби йому нічого не загрожує, бо навколо нього фортеця, зведена долею та його прагненнями. Але повільно, помалу, повзучі пагони руйнували стіни, залишаючи чоловіка всередині беззахисним. Він уже поділяв певні симпатії найнів. Спершу він ставився байдуже до межиріченців, і вони цікавили його постільки, поскільки вони цікавили Морейн. Найнів змінила це, як вона змінила і самого Лана. На подив Морейн вона відчула укол ревнущів. Ніколи вона не відчувала такого раніше. І вже точно не до тих жінок, що кидали свої серця до його ніг, чи до тих, які ділили з ним ліжко. Насправді, вона ніколи не думала про Лана, як про об'єкт ревнощів, та й про жодного чоловіка так не думала. Вона пошлюбувалася з тією битвою, яку вела, як і він узяв шлюб із битвою своєю. Але вони так довго були товаришами в цих битвах. Він загнав смерть свого коня, а тоді й себе загнав ледь не до смерті, коли на руках доніс її до Анаї для зцілення. Багато разів вона лікувала його рани, своїм мистецтвом рятуючи життя, яке він готовий був віддати, аби врятувати життя їй. Він завжди казав, що одружений зі смертю. Тепер погляд його впав на нову наречену, хоч він надто сліпий, аби це побачити. Він вважав, що все ще в безпеці за своїми стінами, але найнів уже заквітчала його волосся весільним вінком. Чи зможе він і надалі так безтурботно залицятися до смерті? Морейн не знала, коли він попросить її звільнити його від ус. І що вона робитиме, коли він попросить? З болісною гримасою підвелася вона зі стільця. Мала важливіші справи. Незмірно важливіші. Погляд її ковзнув розгорнутими книгами та манускриптами, що загромаджували кімнату. Стільки натяків... А от відповідей немає. До кімнати увійшла вандін з чайником та чашками на таці. Струнка, граційна, вона тримала спину прямо, а її майже повністю біла волосся було акуратно зібране на потилиці. Її нестаріюче обличчя було таким уже багато-багато років. Я мала би послати з цим Джема і не турбувати тебе, але він у клуні вправляється з мечем. Вона тихенько розсміялася, прибираючи у бік витертий манускрипт, аби звільнити місце для таці. Лан своєю присутністю нагадав йому, що він не тільки садівник та майстер на всі руки. Ці гаєдіни такі уперті. Я гадала, що Лан ще тут, тому прихопила ще одну чашку. Ти знайшла те, що шукаєш? Я навіть не впевнена, що саме шукаю. Марейн звела брови на перенісці. Розглядаючи іншу жінку. Вандін була із зеленої аджі, а не з коричневої, як її сестра. Але вони обидві так багато часу присвятили вивченню історії, що в цій царині вона знала майже стільки ж, скільки Аделіс. І хай що це таке ти, схоже, навіть не знаєш, де шукати. Вандін пересунула ще кілька книжок та рукописів на столі, хитаючи головою. Тут так багато всього. Тралоцькі війни, Дозорці за хвилями, Легенда про повернення, два трактати про Ріхваліра, три про темні пророцтва і світло. І світло. Ось книжка Сантри про відступників. Досить темна. Така ж темна, як оця про Шадарлогот. І пророцтва про дракона в трьох перекладах. А ще оригінал. «Морейн, що саме ти шукаєш?» «Про пророцтва я ще можу зрозуміти. В нашій глушині до нас усе ж таки доходять певні чутки. Ми дещо чуємо про те, що робиться в Іліані. В селищі навіть подейкують, ніби хтось уже знайшов ріг.» Вона помахала перед обличчям манускриптом, присвяченим Рогу, і закашлялася від пилу, що злетів у повітря. «Звісно, я ставлюся до цього скептично». Чутки є чутками, але... Що? Ні, ні, ти сказала, що тобі потрібно побути на самоті, і я не стану тобі заважати. Зачекай хвилинку, – мовила Морейн, заступаючи інший Айс Седай шлях до дверей. Можливо, ти зможеш відповісти на деякі мої запитання? Я спробую. Обличчя Вандін раптом осяєла усмішка. Аделі скаже, що мені треба було обирати коричневу аджу. Питай. Вона налила чаю дві чашки, дала одну Марейн і сіла на стілець поблизу каміна. Над чашками клубочилася пара, а Морейн обдумувала свої питання. Отримати відповіді і не відкрити зайвого. Ріх Валіра не згадується в пророствах, але чи він певним чином пов'язаний з драконом? «Ні, крім факту, що ріг має бути знайдений до Тармонгайдон і того, що відроджений дракон битиметься в останній битві. Між ними немає жодного зв'язку». Сивоголова жінка відсорбнула чай, чекаючи на наступне запитання. «А чи щось пов'язує дракона з мисом Томан?» Вандін завагалася. «І так і ні». Це кістка незгода між мною та Аделіс. Голос їй набрав лекторських ноток, так наче вона все ж таки була однією з коричневих. В оригіналі є строфа, яку буквально можна перекласти так. Далі їдуть п'ятеро, і четверо повертаються. Він оголосить себе над дозорцями, пролетить під знаменом вогняним небосхилом. Ну, там ще багато чого. Заковика в слові Маврон. Я кажу, що його не можна перекладати просто як дозорці, бо дозорці це Аврон. Маврон несе в собі ширше значення. Я вважаю, що воно означає дозорці над хвилями. Хоча, звісно, самі вони звуть себе Домір Аврон, а не Маврон. Аделіс каже, що я займаюся софістикою, але я гадаю, що це означає, що відроджений дракон з'явиться десь над мисом Томан, в Араддомані, чи в Салдеї. Аделіс може вважати, що я сплітаю дурниці, та я уважно прислухаюся до всіх чуток, що приходять наразі з Салдеї. Мазримтайм може направляти силу, так я чула а наші сестри ще навіть не спромоглися загнати його в кут. Якщо дракон відродився, якщо ріг валіра знайдено, остання битва не за горами. Ми можемо так ніколи не закінчити нашу історію». Вона здригнулася, а тоді розсміялася. «Дурість перейматися через таке. Мабуть, я справді стаю схожою на коричневу. Про таке жахливо навіть замислюватися». Давай, своє наступне питання. Не думаю, що варто хвилюватися через таїма. Побіжно зауважила Мораї: "Ось, знайшовся зв'язок з мисом Томан, хай і крихітний і примарний. З ним розберуться так само, як розібралися з Логейном. А що з Шадарлоготом?" "Шадарлогот", хмикнула Вандін, коротко кажучи, "це місто зруйнувала власна ненависть. Загинули всі його мешканці, крім Мордета, радника, який усе це і спричинив, використовуючи тактику друзів Морока проти друзів Морока. А тепер він перебуває в мертвому місті, чекаючи на вкрасти чиюсь душу. Заходити до цього міста небезпечно. І небезпечно торкатися там будь-чого. Але це те, що відомо будь-якій послушниці, яка готується стати посвяченою. Якщо ти хочеш дізнатися все, що відомо про це місто, тобі доведеться затриматися тут на місяць і вислухати лекції Аделіс. Вона знає про нього дуже багато, але навіть я можу тобі сказати, що це місто нічого з драконом не пов'язує. Це місто було вже мертвим ще за сотню років до того, як з попелу тролоцьких війн постав Юріан Праще, а в історії всіх лже драконів він до нього найближчий у часі. Морейн підняла руку. Я говорила невизначено, і зараз я не говорю про дракона. Ні про відродженого, ні про лже-дракона. Чи можеш ти назвати будь-яку причину, що спонукала би щезника взяти якусь річ, що походить із Шадар-Логота? Ні, якби він знав, що це за річ. Ненависть, ту, яка й знищила Шадар-Логот, його мешканці збиралися використати проти Морока. Вона вбила би поріддя Тіні так само легко, як і тих, хто ходить у світлі. Прибічники Тіні мають усі підстави боятися Шадар-Логота, не менше за нас. А що ти можеш розповісти мені про відступників? Ти перестрибуєш з однієї теми на іншу. Крім того, що ти вивчила, коли була ще послушницею, я можу сказати небагато. І ніхто про безіменних набагато більше не знає. Чи ти хочеш, аби я переказувала тобі, що ми обидві вивчили ще ученицями?» Марейн відповіла не одразу. Вона не хотіла сказати надто багато, але Вандін та Аделіс володіють таким обсягом знань, який не отримати ніде поза білою вежею. А в білій вежі на неї чекають такі проблеми, розбиратися з якими їй зараз не на часі. Вона дозволила ковзнути зі своїх губ одному імені, наче позбавляючись його. Ленфір. І тут, зітхнула її співрозмовниця, я знаю ні на дрібку більше того, що знала ще послушницею. Донька ночі залишається не меншою загадкою, ніж якби вона і справді огорнулася темрявою. Вона помовчала, дивлячись собі в чашку. А коли підвела очі, її гострий погляд упав на обличчя Морей. Ленфір була пов'язана з люсом Тереном Теламоном. Морень, чи маєш ти якийсь ключ, аби розгадати, де відродиться дракон? Чи відродився? Він уже прийшов? Якби це було так, спокійно відказала Морей, хіба була б я тут, а не в білій вежі? «Амерлін знає не більше за мене, присягаюся. Вона не викликає вас до себе?» «Ні, але, гадаю, викличе. Коли прийде час зустрітися з відродженим драконом, Амерлін знадобиться кожна сестра, кожна посвячена, кожна послушниця, яка вміє запалити свічку без сторонньої допомоги». Вандін задумливо стишила голос. Він буде здатний направляти таку силу, що нам доведеться перемогти його, перш ніж він зможе використати її проти нас, перш ніж він збожеволіє та зруйнує світ. Але спочатку ми маємо дати йому можливість зустрітися з мороком». Вона безрадісно розсміялася, побачивши вираз, що з'явився на обличчі Море. «Я достатньо вивчила пророцтво, аби розуміти, що ми...» Не сміємо вгамувати його раніше. Якщо ми зможемо його вгамувати. Я знаю так само, як і ти, як і кожна сестра, яка хоче про це дізнатися, що печаті на в'язниці Морока в Шайлгулі слабнуть. Іллянці оголосили велике полювання на ріг. Усе навкруги кишить драконами. І два з них – Логейн, а тепер ще й цей новий, що у Салдеї – «Здатні направляти. Коли в червоні ловили двох чоловіків, здатних направляти менше, ніж за рік? На моїй пам'яті такого не було, а я набагато старша за тебе. Знамення повсюди. Тармон Гайдон наближається. Морок звільниться. І дракон відродиться». Вона поставила чашку на блюдце, і та дрібно застукотіла. «Ось чому я боялася, що ти вже побачила певні знаки, що він іде». «Він прийде», – спокійно проказала Морей, – «і ми зробимо те, що має бути зроблено». «Якби я гадала, що з цього буде хоч якась користь, я б відтягла Аделіс від її книжок і вирушила б разом із нею до білої вежі. Але насправді я рада, що я тут, а не там». Може, нам ще вистачить часу дописати нашу історію? Сподіваюся, що вистачить, сестра. Вандін підвелася. Ну, гаразд, маю ще справи перш ніж лягати спати. Якщо у тебе більше нема питань, я залишу тебе і не заважатиму твоїм пошукам. Проте вона затрималася і довела, що хоч скільки часу провела за книжками, а все ж таки залишилася сестрою із зеленої аджі. Тобі треба щось вирішувати з Ланом, Морейн. Цей чоловік кипить усередині сильніше, ніж драконова гора. Рано чи пізно він випухне. Я знала достатньо чоловіків і розумію, коли чоловік шаленіє через жінку. Ви двоє разом уже дуже довго. Можливо, він нарешті побачив у тобі жінку, а не тільки Айс Седай. Лан бачить у мені ту, ким я є, Вандін. Айс-седай. А ще друга, я сподіваюся. Ох, ці мені блакитні. Завжди готові рятувати світ і загубити себе. Коли сивоволоса Айс-седай пішла, Марин узяла плащ і, тихо примовляючи щось сама до себе, вийшла до саду. Щось із того, що казала Вандін, засіло їй у голові. Але вона не могла пригадати, що саме. Відповідь чи натяк на відповідь, але на питання, якого вона не ставила. От тільки зрозуміти, що то було за питання, вона теж не могла. Садочок був невеликий, як і будиночок, але доглянутий, і це було видно навіть у місячному сяйві, до якого додавалися жовті плями світла з вікон. Між охайними клумбами пролягали доріжки, посипані піском. Нічна свіжість змусила її недбало накинути плащ на плечі. Що то була за відповідь і що за питання? Пісок рипнув неї за спиною, і вона розвернулася, гадаючи, що то лан. Лише за кілька кроків від неї неясно вимальовувалася тінь, що, здавалося, належала надто високому чоловікові, загорнутому в плащ. Але ось на обличчя впав місячний промінь. І вона побачила його – кощаве, бліде, з величезними чорними очима над м'ясистим криваво-червоним ротом. Плащ розгорнувся, перетворившись на великі кажання крила, Розуміючи, що вже занадто пізно вона відкрилася Саїдар, але Драхкар почав наспіювати, і м'яке мугикання заповнило її, вщент розбиваючи волю. Саїдар ковзнула геть. Лише невиразний смуток відчувала Морейн, коли ступила крок на зустріч істоті. Проникливий наспів притягував її, пригнічуючи всі інші відчуття. Білі-білі руки, схожі на людські, лише з кіхтями, простягнулися їй на зустріч. А губи, кольору крові, вигнулися в пародії на посмішку, виказуючи гострі зуби. Але, наче в тумані, Наче у вісні вона розуміла. Він не кусатиме, не рватиме ні зубами, ні кігтями. Бійся Драхкарового цілунку. Щойно ці губи торкнуться її, вона буде все одно що мертва. Спочатку він висмокче її душу, а тоді і життя. Коли її знайдуть після того, як Драхкар випустить її обм'якле тіло, вона буде трупом без жодної рани, але таким холодним, наче мертва уже дві доби. А якщо її знайдуть до того, як вона помре, це буде ще гірше, бо це буде вже не вона. Наспів притягував її ще ближче, так, щоб бліді руки вже могли її торкнутися, і Драхкар повільно схилив до неї голову. Вона відчула лише тінь подиву, коли лезо меча палахнуло у неї над плечем і простромила Драхкару груди, і лише трохи більше здивувалася, коли друге лезо зблиснуло їй над іншим плечем, поціливши поряд із першим. Напівпритомна, не відчуваючи під собою ніг, вона дивилася, наче з далекої далечині, як істоту відкинуло назад від неї. Тоді вона побачила лана, а тоді і джема. і кістляві руки сивочубого охоронця тримали клинок так само міцно і упевнено, як руки молодшого чоловіка. Бліді руки Драхкара закривались, дряпаючи гостру сталь. Крила, оглушливо ляскаючи, били по двох чоловіках. Раптом поранений, стікаючи кров'ю, Драхкар знову почав наспівувати наспівувати охоронцям. Зробивши над собою зусилля, Морейн опанувала себе. Вона почувалася майже такою спустошеною, наче істоті вдався її поцілунок. Не час бути слабкою. За долю секунди вона відкрилася Саїдар. І коли сила заповнила її, зібралася в кулак, аби безпосередньо торкнутися порід Тіні. Два охоронці були надто близько. Все інше неминуче зашкодило б їм. Проте, навіть застосовуючи єдину силу, вона знала, що відчуватиме себе забрудненою Драхкаром. Але не встигла вона розпочати, як пролунав вигук клана. «Зустрінь смерть!» І Джем озвався луною. «Зустрінь смерть!» І обидва чоловіки ступили крок уперед. Впритул, наблизившись до Драхкара, і увігнавши йому в груди мечі поруків'я. Відкинувши голову назад, Драхкар заревів, зірвавшись на вереск. І той пронизливий вереск, наче голками, простромив мозок морей. Вона відчула ці голки навіть крізь оболонку Саїдар. Драхкар повалився, наче зрубане дерево, одним крилом зачепивши джема. І той упав на коліна. Лан опустився на землю, наче сили його полишили. Від будинку з ліхтарями в руках до них поспіхом наближалися Вандін та Аделіс. «Що це був за шум?» – запитала Аделіс. Вона була дуже схожа на свою сестру. «Невже Джем пішов і...» Світло ліхтаря впало на Драхкара, і голос їй урвався. Вандін схопила руки Морейну свої. Він не... Вона не договорила, і Марейн побачила, як жінку німбом оточило сяйво. Відчуваючи, як у неї переливається сила від вандін, Марейн уже не вперше пошкодувала, що Айс Седай не можуть робити для себе те, що вони роблять для інших. Він не встиг, з вдячністю відповіла вона. Подивись на свого Гайдіна. Лан кинув погляд на неї, стиснувши губи в нитку. Якби ти не розлютила мене настільки, що я мусив приєднатися до Джема у вправах, настільки, що я кинув вправи і вирішив повернутися до будинку. Але я розлютила, відказала вона. Візерунок все бере до свого плетіння. Джем невдоволено забурчав, проте дозволив Вандін оглянути своє плече. Його тіло складалося з самих кісток та сухожиль. Він був схожий на старий корінь, не менш міцний, ніж молодий. «Яким чином?» – не тямлячись, мовила Аделіс. «Яким чином якесь поріддя Тіні могло підійти так близько до нас, а ми його не помітили?» «Йому допомогли», – мовила Марейн. «Це неможливо», – різко сказала Аделіс. «Тільки сестра могла би…» Вона замовкла. Іван Дін – Перевела очі з Джема на Морей. Морейн сказала те, що ніхто з них не хотів почути. Чорна Аджа. Від селища долину в Галас. Вам краще це заховати. Вона вказала на Дарахкара, що чорнів серед клумби. І то швидко. Зараз селяни прийдуть питати, чи не потрібна вам допомога. І якщо вони це побачать, почнуться непотрібні розмови. Так, звісно, озвалася Аделіс. Джеме, зустрінь їх. Скажи, що ти не знаєш, що це був за шум, але у нас усе добре. Затримай їх. Сивочубий охоронець поспішив у ніч. Назустріч голосам селян, що наближалися. Аделіс розвернулася і подивилася на Драхкара так, наче це було незрозуміле місце в одній із її книжок. Причетні до цього айс седай чи ні? Питання десяте. Але хотіла би я знати, що могло привезти його сюди. Вандін мовчки дивилася на Марейн. Боюся, я мушу вас залишити, промовила Марейн. Лане, ти подбаєш про коней? Коли він пішов, вона сказала. Я залишу листи і попрошу вас переслати їх до білої вежі, якщо ваша ласка. Аделіс неуважно кивнула все ще роздивляючись потвору, що лежала на землі. «А там, куди ти вирушаєш, ти сподіваєшся знайти відповіді на свої питання?» – поцікавилася Вандін. «Можливо, я вже знайшла одну відповідь, хоч я її й не шукала. Сподіваюся лише, що я не запізнилася. Мені будуть потрібні перо і пергамент». Разом із Вандін вона попрямувала до будинку залишивши Аделіс розбиратися з мертвим Драхкаром.